Bona tarda a tothom, o bon vespre. Moltes gràcies per haver volgut acceptar la invitació de celebrar de, aquest desè aniversari de, de l'escola oficial. Amb nosaltres, eh, realment eh, eh, bueno, ens omple d'orgull eh, poder compartir eh, aquests moments amb tots vosaltres. Lògicament començaré per presentar eh, les personalitats que m'acompanyen en aquesta taula. Eh, començant pel fons de tota la dreta tenim l'Albert Ballot, eh, el senyor Albert Bayot, director dels serveis territorials d'ensenyament a les comarques gironines, benvingut i gràcies per acceptar l'invitació. Al seu costat tenim la senyora Marta Felip, l'acaldessa de la ciutat, igualment benvinguda i moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. I a la meva dreta tenim l'escriptor català, el Màrius Serra, també moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Realment estar aquí amb tots vosaltres és un motiu de molta satisfacció per tots nosaltres, per tots els membres de la comunitat educativa de l'escola i si mirem enrere i fem un balanç de tots aquests deu anys no puc dir altra cosa que el balanç és, és realment positiu. Som conscients que hi ha coses que les hauríem pogut fer millor però en definitiva, repeteixo, si fem un balanç aquest és bastant positiu. Han passat durant aquests 10 anys al voltant de 4.000 alumnes en aquesta escola, tinguent en compte alumnat oficial i alumnat lliure. Vam començar amb 200 i escatges alumnes a la Fundació Calerqui Nicolau, de la qual han tenim molt bon record. Allà hi vam estar uns 7 anys. I en guany tenim 800 alumnes i hem arribat al límit de les nostres capacitats pel que fa a la plantilla de professorat. Això vol dir que en menys de 10 anys, perquè ja fa potser fa un parell d'anys que estem, eh, o, o més, que estem a 800 alumnes, en menys de 10 anys eh, Figueres, o l'escola oficial, ha aconseguit eh, passar d'aquests 200 i escats del primer any a uns 800. I això, eh, la nostra manera de veure, és que, que realment aquí a Figueres hi feia falta eh, la creació d'una escola oficial d'idiomes. Ara estem en aquest edifici nou en el qual ens hi trobem molt a gust i aprofito per agrair a l'Ajuntament eh, que apostés perquè l'escola oficial s'ubiqués en aquest edifici i treballem molt a gust i com us podeu imaginar en un lloc hi treballes a gust eh, dones el màxim de tu. Per tant, és una manera més de, de facilitar-nos eh, la feina. Tots sabeu que una escola oficial d'idiomes és eh, donar una oportunitat a persones adultes d'aprendre una llengua de manera rigorosa podríem dir, i certificada però nosaltres aquí a Figueres sempre des dels inicis hem volgut anar una mica més enllà i hem volgut eh, d'alguna manera crear-nos uns, uns, uns principis pedagògics que hem volgut anar mantinguent fins a dia d'avui i que esperem poguem mantenir en el futur ho comentaré una mica breument però hi ha tres eh, grans aspectes sobre els quals eh, la nostra tasca s'ha basat. Podríem parlar, en primer lloc, de, de, de la formació del professorat. Aquest és un aspecte que nosaltres hem apostat fort. Entenem que l'ensenyament aprenentatge l'aprenentatge d'idiomes ha evolucionat molt en els últims 30 anys. És a dir, ensenyar una llengua avui dia ja no, és, eh, o no es fa de la mateixa manera que es feia fa 30 anys. Per què? Perquè les necessitats de la societat d'avui dia tampoc són les mateixes. Avui dia vivim en un món molt global. A les nostres ciutats, els nostres pobles estan plens de gent que venen de d'altres països, de d'altres cultures, tenen una altra manera de fer i lògicament el fet de poder parlar una llengua estrangera sempre t'ajuda a poder entendre una altra cultura també. En aquest sentit, veient aquesta evolució de les necessitats de la societat, nosaltres també hem apostat per estar sempre una mica al dia. Un altre aspecte que hem volgut emfatitzar molt és el treball en equip, i aprofito per agrair a tots els professors que han passat per l'escola, perquè realment han fet que la feina des de la direcció fos senzilla. Nosaltres creiem que el treball en equip és fonamental i el treball entre els departaments d'aquesta escola i la col·laboració entre els departaments eh, forma part del nostre dia a dia. Mai hem volgut que els, els departaments treballin cadascun pel seu, costat, pel seu costat i sempre hem volgut fomentar el treball en equip. I un tercer aspecte que m'agradaria comentar és eh, l'autonomia de l'alumne. Sempre hem intentat eh, d'alguna manera transmetre a l'alumne que per aprendre un idioma no es tracta només d'anar dos o tres dies a la setmana a unes classes, sinó que això eh, implica moltes més coses. Una llengua s'aprèn utilitzant-la, i utilitzant-la vol dir parlant-la, escrivint-la, escoltant-la, llegint-la. Llavors, sempre hem intentat eh, donar oportunitats perquè el nostre alumnat no només pugui utilitzar la llengua a les classes, sinó també fora d'elles. I aquests serien, d'alguna manera, eh, els tres grans aspectes sobre els que hem volgut basar els nostres eh, principis. I no sé si hau tingut oportunitat de veure el reportatge fotogràfic, aquí al vestíbul, però no pretén ser res més que un petit recull d'algunes d'aquestes eh, activitats que nosaltres hem portat a terme. I dic petit perquè el reportatge està lluny de reflectir el que realment hem fet durant aquests deu anys, per diverses raons, perquè no tenim... Uh, no en tenim traça gràfica o no n'hem fet o pel que sigui. Llavors, uh, els que no hagi tingut oportunitat de veure'l, jo us convido que després, un cop acabem els parlaments, durant el, el pica-pica, doncs, si voleu, o uh, podreu uh, visualitzar. Tot això que explico només ha estat possible uh, gràcies a l'esforç de molta gent i, i ara voldria aprofitar per agrair a tota la gent que ha contribuït en aquest procés. Per no deixar-me ningú el que faré és no dir noms. Ens sembla que és la millor manera de no descuidar-se a ningú. Però des de tots els polítics que han fet eh, o que han apostat per l'escola fins a tots els eh, directors de serveis territorials d'ensenyament a Girona que hem tingut o fins i tot els consellers eh, d'ensenyament eh, passant per eh, totes les inspectores que hem tingut al centre com he dit abans, tots els professors que han passat, que són més de 20 i de veritat que de tots de tots n'hem après alguna cosa. A tot el personal d'administració i serveis del centre, que tots els que treballeu en una escola sabeu la feina que fan i la importància que té aquest personal, sense el qual segurament no podríem tirar endavant. I finalment, tots aquests gairebé 4.000 alumnes que han passat per aquí, sense els quals la nostra existència no tindria raó de ser. Realment, moltes gràcies a tots però sí que voldria mencionar un nom que és la persona que eh, fa 10 anys va confiar en mi, eh, que és la, la primera inspectora que vam tenir al centre, la Rosa Monen, i avui no ens ha pogut acompanyar, però sí que públicament vull agrair-li eh, que apostés per nosaltres i que sobretot al principi ens ajudés molt. I vull acabar, abans de passar la paraula als companys de la taula, amb una petita anècdota, i és que fa... Fa molt poques setmanes vaig tenir oportunitat d'assistir a un acte com aquest, era la, el desè aniversari de l'Escola Oficial d'Idiomes de Sant Feliu de Guíxols i aquell dia el convidat era un escriptor basc, el Kirmen Uribe, no sé si el coneixeu, i el Kirmen durant un moment del seu Parlament eh, va comparar l'aprenentatge d'una llengua estrangera amb la recerca eh, d'un tresor. i on aquell moment... Bueno, em va agradar molt aquesta comparació i fins i tot gent, gent que estava al públic després van fer preguntes o van fer comentaris al respecte per tant també vaig veure que havia agradat a més gent. Al cap d'uns dies, quan jo estava preparant aquest acte vaig fer un e-mail al Marius i li vaig dir que m'hauries de donar un títol per a la conferència d'avui i simplement em va contestar la conferència es dirà els tresors verbals. Jo no tinc... no. no. No tinc ni idea de què parlarà el Màrius, perquè no n'hem parlat, no no n hem parlat, no sé si parlarà de tresors o no, però que el fet que en un acte semblant aquest es parlés d'això, que el Màrius titulés els tresors verbals, a mi pues, em va fer reflexionar molt. I realment vaig arribar a la conclusió que aprendre una llengua estrangera és igual que anar a buscar un tresor, perquè és molt difícil però que quan el trobes, és a dir, quan aconsegueixes aprendre-la, és tan enriquidor, i no només és enriquidor pel currículum o per trobar una feina, sinó, com he comentat abans, per poder entendre una altra cultura, per poder entendre-te amb d'altra gent, que, eh, bueno, que és una cosa fantàstica. No? Llavors eh, sí que m'ha agradat doncs, comentar aquest fet, d'aquesta coincidència de, dels tresors. I acabo ja amb una dita xeca molt, molt breu, que potser d'alguna manera il·lustra aquest, aquest, uh, aquesta recerca d'aquest tresor i diu, tens tantes vides com llengües parles. Moltes gràcies. Uh, I ara donarem la paraula al senyor Albert Bayot, director dels serveis territorials d'ensenyament a Girona. Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda, alcaldessa de Figueres, director de l'EOI de Figueres, ponent, magnífic ponent que tenim aquí avui, el conegut i amic, doncs, Màrius Serra, amic de, de jo diria, de, de tots els catalans i catalanes que t'escoltem i et llegim, no? També en el capítol de les salutacions, eh, saludar l'exalcalde de Figueres, Joan Armenguer, que en els inicis doncs, de l'escola alguna cosa i de tenir a veure... També el regidor d'ensenyament de la ciutat, la inspectora actual i la inspectora estada també, que em fa molt de goig que ens acompanyi perquè la inspecció doncs, des de la discreció i en una segona línia fa molta molta feina doncs, també per als centres educatius. També fa molt il·lusió veure directors i directores i membres d'equips directius de centres de la ciutat, d'instituts, de la ciutat o de la ciutat veïna, eh? Vilafant, de la comarca. Saludar també professorat, que veig per aquí, fins i tot alguna meva ex-professora. Eh? Eh, això de venir a Figueres sempre fa aquesta il·lusió doncs, de, de recordar la teva infantesa i la teva adolescència. En eh? eh, fi, professorat en general, professorat de l'escola, evidentment alumnes, que també n'hi deu haver eh? doncs un bon viló, Bona tarda a tothom. És un goig per mi, com a representant del Departament d'Ensenyament, poder participar i aportar el meu petit gra de sorra aquest desè aniversari. Estem fent desè aniversaris, vam fer el Dolot, Sant Feliu, que no hi vaig poder anar, ara Figueres, no? i això ens ve a dir doncs, que la iniciativa que en el seu moment hi va haver per part del Govern de la Generalitat, amb els principals ajuntaments, d'anar doncs, obrint aquesta etapa d'EOIS, d'Escoles Oficials d'Idiomes, ara comença a veure-se consolidada. No? Jo, de fet, a comarques gironines, quan vaig arribar, n'hi havia a totes les comarques, menys a la comarca de, de Puigcerdà, és a dir, del, de la Cerdanya, i, i va ser un goig per mil l'any passat poder obrir l'escola de Puigcerdà. Petitona, però fent anglès, francès, i segurament amb ganes de créixer. No? A comarques gironines ara doncs tenim ja un desplegament considerable d'eois, tant de bo doncs, també els temps ens permetin anar creixent en oferta educativa, però és important que siguem que avui, que fem 10 anys, aprofitem per valorar el, el paper fonamental de les EOIs, al país. Les EOIs són centres públics, són centres que tenen l'encàrrec de poder fer un ensenyament no universitari de diverses llengües modernes, estrangeres, i que d'alguna manera doncs, acaben donant una certificació oficial, una titulació oficial, i també certificen doncs, aprenentatges de llengües que les persones puguin acreditar. Són, per dir-ho d'alguna manera, les úniques oficials a Catalunya que permeten doncs, aquesta titulació i aquesta certificació oficial. Els plans d'estudis d'aquestes escoles doncs, estan molt ben estructurats, ho deia el director, eh, tenen diversos nivells, un nivell bàsic, un nivell intermèdia, un nivell avançat, permeten, per tant, doncs, que una persona pugui fer doncs una linealitat no? en, la seva, en el seu aprenentatge, en diverses llengües, i, sobretot, sobretot tenen la finalitat de capacitar l'alumnat per poder fer efectiu l'idioma com a vehicle de comunicació personal. Cosa molt important. Cosa molt important. I les EOIs, jo diria que són conegudes pels seus usuaris i pels que no ho són, per unes acadèmies de la llengua, eh, acadèmies de les, de les llengües estrangeres, que a més a més s'han anat dotant d'una metodologia pròpia, d'uns materials propis, i per tant han, elabor, han anat elaborant un disseny curricular de l'aprenentatge de les llengües estrangeres que ha esdevingut un model nacional. I això té la seva importància. Bé, quan va començar es veia, però ara que portem 10 anys i algunes doncs ja han arrelat i s'han consolidat, D'això en tenim una prova d'eficàcia de, i en tenim una prova de consistència didàctica. Per tant, estem parlant ara d'un tipus d'institució educativa que s'ha consolidat i que ha consolidat una metodologia i uns resultats. De fet, a les EOIs, a totes, es treballa perquè l'alumne adquireixi capacitats bàsiques doncs receptives i també productives perquè una persona sigui capaç de desenvolupar estratègies comunicatives en les diverses llengües, també perquè una persona pugui aprendre autònomament o millorar el seu aprenentatge de manera autònoma, molt important, i, finalment, i molt nuclear, el tema d'entendre que aprendre llengües, o que les llengües en general i en plural, són una riquesa, i que, per tant, en una societat i en un país que fa del pluralisme lingüístic un valor, també aporten alguna idea entorn al pluralisme cultural, a comprendre que la simbiosi entre les diverses cultures és, sobretot, i sempre serà un enriquiment per a les persones. Dic això que ens sembla tan obvi, perquè no tot arreu sembla tan obvi, i això és important, el nostre país eh, tracta les llengües, els dona una consideració de tresors, ho deia el director i em parlava el ponent. Però doncs tenim alguna societat i algun país que no està tan lluny del nostre que sembla que a vegades posi en dubte aquest tema i sembla que pretengui que en algun moment parlar d'una llengua al costat d'una altra no pugui ser o sigui una cosa negativa. Mai a Catalunya, mai considerarem que una llengua al costat d'una altra i d'una altra i d'una altra i d'una altra, doncs sigui una cosa negativa, al contrari. De fet, el model de les EOI és un model bastant singular de Catalunya. No existeix aquest mateix model en altres països europeus i, en canvi, en altres països europeus el coneixement de les llengües és molt més alt. Per tant, aquí jo crec que hauríem de fer també una reflexió és dir, què, què és el que ha portat a això? Potser... La cultura, la tradició, Catalunya és un país obert de sempre, un país connectat a Europa, connectat al món, amb molta voluntat cosmopolita. I per tant, doncs un país que en un moment durat diu per aquesta voluntat i en aquests moments de la globalització deu ser important que ens dotem d'uns instruments que permetin a la població adquirir aquest aprenentatge tan, tan bàsic, tan, tan important per poder-nos desenvolupar. També la ubicació geogràfica. Som cruïlla de camins, ho hem estat tota la vida. I Figueres més, encara. Eh? M'agrada dir-ho. Figueres, a més, dins del país, és, jo diria, la ciutat cruïlla de camins amb Europa i, i també això deu tenir alguna cosa a veure. L'altre és el sistema educatiu. Tenim un sistema educatiu que dona a les llengües el paper que els dona. No? Jo soc professor de llengua, de secundària, i per tant puc ser crític en positiu i en negatiu al paper que donem a l'escola a les llengües. al tractament curricular, les hores de docència que podem tenir... Jo penso que hi ha molts elements que han anat canviant. En els darrers 30 anys, el com les llengües s'han tractat a les escoles i als instituts també ha canviat. I Jo penso que en molts casos hem donat un exemple de com, per exemple, amb la immersió lingüística, fer d'una llengua pròpia però minoritzada fer-ne llengua d'ús acadèmic, d'ús escolar i llengua d'integració. Llengua d'integració doncs, en les primeres immigracions però també en les darreres i per tant aquesta manera de tractar les llengües, introduir també l'anglès, introduir el francès, introduir alguna altra llengua en el sistema educatiu, tot això també ens ha donat doncs, una manera eh, d'entendre i una manera que ara actualment el, el departament està lluitant per actualitzar Sabeu que estem al davant ara d'un doncs, pla pilot d'ensenyament plurilingüe. M'enorgulleix dir que dels vuit centres que piloten això a comarques gironines enguany, dos són figuerencs, la Salle de Figueres i l'Escola Part de les Aigües, dos centres tots doncs, que els hem volgut demanar, eh, perquè ja tenien doncs, un treball previ, els hem volgut demanar la participació en aquest pla pilot. 8 centres en tot comarque gironines, dos a Figueres, penso que també això diu alguna cosa, i l'altre element, em sembla que podríem dir que, que també té importància l'ús social que, que el nostre país fa de les llengües, no? tant en el comerç, en els mitjans de comunicació, també és peculiar, tampoc és el mateix aquí doncs, que a França, a Alemanya, és un paper doncs, essencialment català. Sí com sigui, la reflexió aquesta primera que feia Catalunya és si ha ja estat un país obert al món, obert als canvis, obert a Europa, enclavat en una cruïlla doncs, de sempre, repasseu la història, sempre hem estat pont de llengües i de cultures, amb una clara vocació plurilingüista, eh, i si m'ho permeteu, interlingüística, una altra cosa molt important, no? Sembla que a vegades, en segons quin context, parlar de plurilingüa vulgui dir una llengua només al costat d'una altra. Si és que una llengua al costat d'una altra normalment s'interrelaciona i aquesta interrelació és sempre positiva, és bona. Mm? Quan aprenem una llengua estrangera ho fem a partir de la nostra llengua mare i també amb l'ajuda de les altres llengües amb què tenim contacte o de què tenim coneixement, no són vasos estancats. No? I... Bueno, jo em sembla que aquesta primera reflexió seria segur que l'aprenentatge de llengües estrangeres de quantes més llengües puguem millor ha de ser un objectiu prioritari pels nois i noies, pels joves d'avui dia i per la gent gran que pugui vulgui per tant és un objectiu de país aprendre bé quantes més llengües millor i la segona reflexió que faig és dir, bé, avui celebrem 10 anys d'aquesta escola el trajecte que heu fet, Albert, sens dubte doncs, que és en fi admirable en tots sentits i l'esforç que s'hi ha dedicat des de la direcció, des de la inspecció, des del professorat, és, és gran, és important. Però a mi sempre m'agrada dir, hem arribat aquí i ara què hauríem de fer? Jo crec que en aquests moments les EOIs hauríeu de poder assumir un altre repte, continuar amb la bona feina que feu, però també esdevenir un, un element,, un, com ho diria jo, un centre capaç d'ajudar, de donar recolzament, de servir de recurs per la resta de centres educatius que no són específicament de llengües, però que ara tenim un repte molt gran amb l'aprenentatge de les llengües. Crec que en una ciutat com figueres amb una AOI consolidada, les escoles i els instituts de la ciutat hauríeu de poder tenir aquí una casa amiga jo estic convençut que ja la hi teniu perquè estic convençut també que molts mestres i professors de la ciutat i de la comarca han passat i passen per aquí per formar-se però més enllà d'aquest servei individual pensem quines sinergies es podrien establir més a nivell institucional És a dir, segur que aquí hi ha recursos, segur que hi ha Saber, cultura de didàctica, que es pot transferir i que podem compartir i que podem fer doncs que Figueres i la seva comarca eh, vagi fent passos més endavant encara eh, en, en poder dir doncs, que estem eh, cohesionant un sistema educatiu que dona molta importància a les llengües, no? que té una llengua la nostra que ha de ser el nucli del sistema educatiu i que aquesta llengua, la nostra, minoritzada però potent, és una llengua que dona valor a aprendre altres llengües. I em sembla que això és el testimoni més potent que podem oferir en aquest ja endinsat segle XXI doncs, que, que tenim a mans. Moltes felicitats a l'Escola de Figueres i per molts anys més. I ara tindrà la paraula la il·lustríssima senyora Marta Felip, alcaldessa de Figueres. Moltíssimes gràcies, Albert. Benvinguts tots, totes. Fa veure la sala plena, realment, perquè és quan, quan véns en aquests actes, eh, quan surts del despatx de, de l'alcaldia, quan surts d'aquella peixera, diguéssim, quan veus els fruits del que realment s'està fent, diguéssim, des d'aquelles hores en aquells despatxos, no? i és això el que et manté el contacte amb la realitat i el que et... Te el que, que t'il·lusiones seguint aquest sentit. Ara fa 10 anys s'obria l'Escola Oficial d'Idiomes a Figueres. Això com a ciutat va suposar un salt qualitatiu enorme, molt més enllà de la simbologia d'obrir unes línies d'ensenyament, unes aules d'ensenyament d'idiomes reglats, oficials, més enllà de l'ensenyament primari i secundari, el que tenen oportunitat d'accedir la mainada de la nostra ciutat. És un en ensenyament adult de llengües, de llengües diferents de la, de la castellana i la catalana. Aquí felicitar a l'exalcalde Joan Armenguer que va fer possible fa 10 anys, 2003, aquesta obertura a la Fundació Clerc i Nicolau perquè realment va saber copsar una necessitat real i evident en una ciutat com Figueres, terra de pas, en deia el director de, de serveis territorials, l'Albert Bajot, eh, no, Cruïlla Cru Cru de Camins, en deia, Cruïlla de Camins, terra de pas, on més que aquí Figueres, on més que a l'Alt Empordà, realment, podem tenir necessitats de, de, de saber idiomes. No? Evidentment, volem viure, volem basar la nostra activitat econòmica en el sector serveis, en el comerç, en la hoteleria, en el, en el turisme. Què farem sense els idiomes? Què millor que aquí que extendre aquesta escola oficial d'idioma més enllà de la capital de Girona i poder fer-ho possible en totes aquelles ciutats mitjanes, més grans, més petites, que realment tinguin una, de, una, una demanda i un potencial de necessitat real com és el que tenim a la nostra ciutat. L'aprenentatge i el saber llengües a Figueres és tan evident i no només a nivell universitari o de titulacions superiors, en certs llocs de treball adequats a titulacions superiors, que en fins i tot a nivell de formació ocupacional s'està ensenyant francès, a dependents i dependentes de comerç perquè realment totes les categories professionals a qualsevol activitat econòmica de la ciutat requereixen saber idiomes. Aquí qualsevol pers persona que et para al centre de la ciutat et parla en anglès, et parla en francès, et parla en rus cada vegada més, i l'alemany també. A qualsevol categoria i nivell professional. No és qüestió de llocs de treball de titulacions superiors, quan evidentment aquests són necessaris. Això fa totalment necessari l'existència d'aquesta escola oficial, agrair moltíssim el suport i l'aportació que està aguantant el Departament d'Ensenyament de, de, en aquest sentit, en aquests temps difícils econòmicament per la Generalitat de Catalunya. I nosaltres com a Ajuntament, bé, vam poder-hi aportar el granet de sorra traslladant les dependències de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Fundació Clerc Nicolau al Carrer Nou, que era cèntric, però es feien petites i eren molt antigues, de poder-ho portar en aquest centre de formació integrat, molt, molt més accessible, amb cotxe, amb aparcaments i amb unes instal·lacions, com és evident, molt més adequades a l'ensenyament i a les noves tecnologies. Crec que hem fet un salt qualitatiu en quant equipaments, en aquest sentit, és de, de felicitar en aquest sentit també l'esforç que va fer l'Ajuntament en el mandat anterior i del qual molt adequat el nom en aquest sentit d'haver-li posat Ferran Sunyer i Balaguer. agra en, en Mario Serra que hagi fet universal més enllà de la branca acadèmica matemàtica que ja era conegut en Ferran Sunyer i Balaguer però l'ha fet popular. En Mario Serra l'ha fet popular. Quan vàrem decidir posar, recordo que era l'any 2011, qui tenim el tinent d'alcalde i regidor d'Educació de, en Josep Maria Godoi vàrem estar discutint o, a quin nom li posàvem al Centre de formació Integrat. Realment Ferran Sunyer i Balaguer, i, perdoneu la meva ignorància, però crec que era mm, poc conegut popularment. Era, era un acadèmic universal des del punt de vista de les ciències matemàtiques, però, però popularment era, era poc conegut. I realment hi ha gent que va saber copsar la importància d'aquesta persona i posar-li al centre de formació integrat Ferran i Balaguer. Amb l'ajut de Màrius Serra, doncs... Eh, s'ha fet universal, però és curiós perquè a nivell de ciutat el nom del de, centre de formació integrat Ferran Sunyer i Balaguer ha quedat absorbit per l'EOI, tothom va a l'EOI i a vegades penso, amb el que va costar trobar-li nom al centre, amb el que va costar trobar-li nom, la gent que te trobes per Figueres te diu que va a l'EOI, vull dir que... Els estudis s'han apropiat de, de l'edifici d'aquí. Una bueno, no mostra més de, de l'autolitat d'aquest equipament, a part de moltes altres funcions que té el de Matida, però com, com a escola oficial d'idiomes. En aquest sentit, eh, reafirmar ja les explicacions que s'han fet, les afirmacions que s'han fet per part del director de l'escola, l'Albert Adrué, per part de, de l'Albert Bayot, de que realment la riquesa de la nostra ciutat, la riquesa de la gent, passa en gran part, amb una part molt important, per la riquesa lingüística la riquesa en llengües ens fa rics com a persones ens fa ferms, ens fa potents ens, ens elimina barreres ens elimina límits agrair-vos l'esforç que esteu fent gent que treu horari, que, que treu hores de, sumats a la jornada laboral a la, a, la, a la jornada personal, familiar per venir a aprendre aquelles llengües per això és totalment imperdonable persones que ocupen certs certes càrrecs i certes responsabilitats que ten, han tingut oportunitat de, de temps i diners per dedicar-se a aprendre idiomes que no hagin tingut la molèstia els d'aprendre'ls. Eh? Realment hi han coses en el nostre país que, que són imperdonables i que esperem que les generacions futures corregeixin perquè demostra una mica el que és la, la riquesa o la pobresa d'un país. Felicitar-vos a vosaltres els que esteu aquí sentat per, per això per, per, per volgué aprendre. Sapere Aude diu aquí l'entrada. Eh? Sa Pere Aude és una, una bona invitació a entrar. I esperem doncs aquest pas endavant que ens afirmava l'albert Bayot. va. Ara, ara, ara que hem obert línies d'idiomes en diferents nivellss doncs, què més podríem fer per la ciutat eh? per integrar aquests diferents centres educatius eh? que realment els instituts, les escoles que ja tenen plans específics per a fer nens plurilingües des de petits i a veure a veure cap on podem saltar en qualitat i en, i en serveis. Ara que tenim un bon equipament, que tenim una bona musculatura amb tot el professorat i amb, tot el, amb, amb els directors i amb el professorat tant d'instituts d'escoles de primària com d'aquí l'Escola Oficial d'Idioma que entra plenament a la xarxa de centres d'ensenyament de la ciutat, doncs veure quin salt podem fer per integrar encara més el potencial i la riquesa que té aquest centre, aquesta Escola Oficial d'Idiomes, a la resta de, de centres educatius de, de la ciutat. Deixem pas ja en Màrio Serra, que tothom espera, espera la, seva, la seva xerrada, agrair-li moltíssim la, la generositat que té la nostra ciutat, no es catima cap moment per venir-hi, va estar aquí el dia de ciutat, el dia 10 de, de setembre, fent-nos una simpàtica, bueno, una fantàstica conferència, com fa sempre, Català l'Atac, i ara avui doncs, ha tornat a venir, convidat per l'Escola Oficial d'Idiomes, amb eh, com es titula? Els tresors, Els tresors de, de la llengua. De la llengua. Doncs, jo us deixo, us agraeixo molt, una vegada més, a tots, el professorat, a directors, de la resta d'escoles de, oficials d'idiomes de, d'aquí al territori que heu volgut avui acompanyar els de Figueres, i alumnes, professors, inspectors, directors de serveis territorials, tinents d'alcalde, i perdoneu si em deixo algú, però deixem ja la paraula anant en mai. Només una cosa abans de donar la paraula a Màrius, que és en relació al que comentava l'alcaldessa, nosaltres quan ens plantejàvem aquí convidar i vam pensar que bueno, estem en el centre de formació integrat Ferran Sunyer i Balaguer, i llavors vam saber que el Marius, bueno, tots sabem la, la, la relació del Marius amb les llengües, però part és llicenciat en Filologia Anglesa, i ja que aquest edifici porta el nom del matemàtic a qui ell ha dedicat el seu últim llibre, vam pensar que era una bona deferència doncs, convidar-lo a l'acte d'avui. Simplement això, Marius, tens la paraula. Moltes gràcies i molt bona tarda a tothom. En efecte, es donen una conjunció astral gairebé d'elements, no? perquè veure un edifici així tan, tan potent i veure Ferran, Sunyer i Balaguer al capdavant doncs, realment fa, fa goig jo abans, abans de començar, parlarem de tresors, en efecte, Kirmen Uribe a més un gran, un gran autor un autor que demostra que des d'una llengua eh, molt més minoritzada que la nostra és a dir, amb un nombre molt menor de parlants com és l'eusquera, es pot eh, fer una literatura de absolutament universal, perquè la, la seva literatura ho és, però abans de començar eh, eh, deixeu-me que m'hagi fixat durant aquests parlaments amb un triftong que jo potser no tenia prou present, no? que és el els EOI, eh? l'EOI, aquest EOI, EOI. I, i, i pensava, està bé, està bé, no, no, i a més aquestes sigles acaben prenent vida pròpia, i, i fixeu-vos perquè vegeu com funciona la ment d'un ésser barbívor. Que, que, que estic convençut que tots vosaltres ho sou si, si teniu relació amb una escola oficial d'idiomes, jo quan he vist EOI, EOI, he pensat amb el foie. M'has anat perquè, primer, perquè és deliciós, i segon, perquè probablement és una de les poques paraules que porta aquestes tres lletres, O i E, fo i E, però mi, que són tres vocals, però a l'hora de pronunciar-les es pronunciaran amb les altres dues. O sigui, tu escrius E, O i E i, i pronuncies U, A vol dir que ja tens les cinc vocals, no? I si ja acabes aquí al mòtel, en fi, una mica de foie i anar fent. Per tant, eh, anem a parlar, diguem, amb bon gust de boca, que jo crec que això és el que eh, hem d'associar i associem, sobretot en una casa com aquesta, a les llengües, les llengües, els seus tresors i la seva gran capacitat per a fer-nos en gaudir, eh, com a font de plaer, també, no? Jo, com ha estat dit, eh, em sento com a casa, en un lloc com aquest, jo vaig fer filologia anglesa, i de l'única cosa que he treballat amb un contracte fix ha estat de profe d'anglès, perquè la resta, ja em vaig dedicar a escriure i tot plegat, no? però, però aquesta és, uh, uh, diguem, casa meva. No? I crec que certament, de tot el que ha estat dit, és molt oportú remarcar en aquests moments que els tresors que van associats a les llengües ens enriqueixen en un moment en el qual la crisi general ha redefinit què vol dir enriquir-se. De vegades, afortunadament, oi? perquè eh, també de les crisis, moltes vegades, de les crisis econòmica en aquest cas, de vegades eh, eh, sorgeixen idees o revisions d'idees que havien quedat una mica obsoletes, no? I l'únic que mai ningú no ens podrà manllevar eh, és la cultura. I la cultura eh, s'articula a través de la llengua que, com deia el mestre Coromines, és l'arxiu de memòria històrica més portàtil que tenim, no?, una llengua. I si n'hi anem afegint cada, eh, cadascuna de, de nova, que, que hi afegim, el nostre arxiu creix i, per tant, el nostre bagatge i les nostres capacitats, no? Jo el que intentaré és eh, parlar-vos d'aquests tresors, posant alguns exemples i fent èmfasi en la part menys acadèmica, potser, o menys, eh, diguem, de, de, del dia a dia. Eh, per, I, per tant, eh, fixant eh, molt més la mirada en fets una mica excepcionals. Per començar, us he portat un llibre que m'acompanya sovint en les meves xerrades. Que aquesta és l'edició, el tinc una mica trotinat ja, perquè té tants anys com jo. Bé, té tres anys més que jo. Jo tinc 50 i ell 53. Eh? Però és un llibre d'un poeta. És francès que em serveix per eh, explicar un dels tresors més insòlids, però alhora més radicals que té qualsevol llengua. És gaimon que no eh? i és 100.000 mil milards di Això vol dir. Com sabeu, els, mili... els, mil... de milio... els miliards francesos ja tenim un problema aritmètic aquí. Són bilions eh, en català, però bé, en tot cas, molts poemes. No? Amb aquest eh, llibre començarem a fer-vos una joguesca. Jo no sé si heu estat avisats per l'organització, però el fet de venir aquí eh, us compromet... Us dona dues coses, una bona i una dolenta. Eh, la, la bona us la diré després, però la dolenta és que us compromet a llegir-vos aquest llibre, però no de qualsevol manera, sinó dedicant-hi dues hores diàries durant cinc dies la setmana, de dilluns a divendres, cap de setmana anglès, eh? teniu això, en els propers 70 anys de vida. Perquè la cosa bona és que eh, jo... Tinc un superpoder com a conferenciani és que sóc capaç de calcular l'edat mitjana de la gent que tinc al davant d'un cop d'ull com aquell que comptava calories. Jo, ara ho veureu, ho faig i serà un moment. I això ens comportarà una notícia molt bona que us donaré tot seguit. Un moment, eh? Brrr, ui, allà! <ríe> Patapam! Pim, pum! Brrum! Aquí, joventut. Jo detecto que avui aquí al EOI de Figueres hi ha una mitjana d'edat entre 28 i 29 anys. L'he encertada o no? Sí, no? Detecto una gran alegria. Tothom, tothom a favor, eh? Sí, sí, molt bé, molt bé, molt bé. Quina alegria, tu. Molt bé, molt bé. Això vol, dir, això vol dir que, com en aquelles capses de jocs, ja sabeu que a mi m'agraden molt, amb l'enigmàrius, diguem-ho de mostro cada matí jugar, que deia jocs per a nens de 0 a 99 anys. Si tenim en compte que més o menys tots ara en tenim 29, l'organització també us garanteix, pel mer fet d'assistir a aquesta xerrada, viureu fins als 99 la cosa és la bona notícia la dolenta és que us queden 70 anys de lectura d'aquest llibre en les condicions que us he dit dues hores diàries, 5 dies a la setmana 50 setmanes l'any us dono 15 dies de vacances també. doncs bé, dit això eh, estic en condicions d'assegurar-vos que cap dels que som en aquesta sala i mi incloc no seríem capaços d'acabar-nos el de llegir cap i ara em direu on és el truc, perquè tampoc el veig tan gruixut, aquest llibre, no? D'entrada, aquí dins només hi ha deu poemes, i concretament deu sonets. moment per a la nostàlgia, aquella professora de literatura, aquell professor que ens enamorava a la pissarra, A-B-B-A. -B -B -A. No el grup de música, eh no Aba, no, no, era la rima de, de la quarteta, no? aquella de A, B, B, A, C, D, D, C, etc. Bé, sonet vol dir 4 més 4 més 3 més 3, són 14 versos només, i aquí us he dit que només hi ha 10 poemes. Sí, d'acord, són en francès, però aquí el E, ho teniu molt, molt apamat, això. Què succeeix? Quin és el truc? Bé, el truc és que Gaimon Quenó, quan l'any 60 va escriure aquest llibre, va fer que els poemes estiguessin fets en literatura combinatòria. La qual cosa implica, que segons es pot veure en aquesta edició de Galimard, aquesta és la trotinada que tinc, en tinc un de molt polit eh, a casa, però aquest el que, que Tragino sempre, vol dir que cadascun dels versos lliga perfectament, segons les regles de la mètrica i la rima, dels, les paraules rima, amb els altres versos dels altres nou poemes. De manera que amb aquest caçador pedestre de poemes que, que l'edició de Galimar porta, podeu fer... Prerip, feu així, teniu un sonet. Ara torneu a fer... Prerip. És important fer el sorollet perquè caces molt millor. Ja n'heu caçat un altre. I cada... seria un un sonet diferent, fins a arribar realment a 100 bilions de poemes diferents, partint de la potència, de la combinatòria d'aquests versos. I ara ve la pregunta del milió d'euros, no? En Raimon Queno, en el pròleg, explica que en unes condicions com les que jo us he posat de lectura, és a dir, una lectura intensa, un lector normal trigaria 225 anys acabar-se'l de llegir aquest llibre. I a veure, aquí l'organització i jo mateix us en podem garantir fins als 99 només, eh? 225, ja ho trobo un accés inclús, ja per què tant, no? Tres segles. La qüestió és com... O a què treu cap un llibre que ni tan sols el seu mateix autor no era capaç d'acabar-se'l de llegir? Doncs bé, perquè aquest llibre no va ser escrit per a ser llegit de dalt al baix, de cap a peus. Aquest llibre va ser escrit per fer-nos pensar. Per fer-nos pensar en què? En la potència de l'instrument verbal, que és l'alfabet, conjuntament amb la roda i el foc, un dels tres grans invents de la humanitat, sens dubte, i que es fonamenta tot allò que ha escrit la humanitat en totes les llengües, es fonamenta en la combinatòria de molt pocs elements. És un grau d'abstracció, una, una eina tan potent, tan poderosa, que ens permet pensar en termes de la, tota la literatura universal. No? Aquí que no, l'única cosa que fa és que, en comptes d'agafar una lletra, agafa com a unitat el vers però ens dona, d'una manera lúdica i juganera, aquesta potència vertiginosa d'un instrument que comencem a conèixer i atenya a P3. És a dir, quan som menudets i ens ensenyen aquelles formiguetes. No? I aquest, eh, diguem, aquesta entrada en el món escolar, que sempre és a través de l'alfabet, després és el que comporta la capacitat per pensar i ser éssers i individus lliures. Perquè si tots els que som aquí ara agaféssim i féssim una redacció de cinc ratlles en la nostra llengua, una llengua mil·lenària que tinut milions d'usuaris, és altament probable que les paraules que trigaíu en l'ordre que posríeu en aquestes cinc ratlles, mai abans ningú no les hauria triat. I això, que és com un joc infantil, us dona l'abast de la potència d'aquest gran tresor, que és una llengua, no? perquè és un instrument que ens serveix per pensar, per eh, crear-nos com a individus una manera de pensar, una veu, que després posarem eh, al costat de moltes altres, si convé, però que és individual, que és única i que per tant ens garanteix la llibertat. No? Uh, aquest joc diguem, a mi sempre em recorda la resposta que va fer en Jorge Luis Borges un escriptor argentí com sabeu, quan li van demanar una vegada quina era la seva màxima aspiració com a escriptor i ell en comptes de respondre oh, vendre molts llibres o, o no sé què o que em donin el Premi Nobel o així, ell va dir la meva màxima aspiració com a escriptor és posar juntes paraules que mai abans no hagin estat i això que pot semblar també un altre joc infantil, és extraordinari, perquè en realitat el que vol dir és trobar nous camins per dir les mateixes coses de sempre, perquè la condició humana és la que és, oi? però cada generació hi té la capacitat d'aportar nova mirada. No? Quan en Borges deia això, encara no existia aquest nou sant del nou santural like anomenat San Google que el deveu conèixer tothom, no? Bé, aquest nou sant Google ens permet fer un joc amb això que deia Borges, agafar dues paraules, posar-les entre cometes, pam, i buscar a veure si mai algú abans les ha ajuntades, no? Clar, si agafem i diem taula blava, posem per cas i les posem juntes, és altament probable que ens ha moltes recurrències. Si ens posem lírics i diem, va, vaig a buscar un adjectiu, fugisser, que en català vol dir una cosa que fuig, no? doncs fugisser, a veure, les taules tenen potes però no es coneix gaire que fugin o que les facin servir. No? Poseu a, a Sant Google taula fugicera. I és ja altament improbable que en trobeu cap. No? Ara, si algun poeta en un mal moment va posar una taula fugissera en un vers, podeu, proveu de posar esternocleidomastoïdeu, que és aquest múscul que tenim, el tenim tots, eh? però només el coneixen els metges i els que fem mots encreuats. Esternocleidomastoïdeu, poseu, fugi fugisse! I així segur que ningú no ho troba. Quin valor tindria això? Home, si aneu a buscar l'atzegallada cap, és l'originalitat per l'originalitat, no? Diguem, no en tindria cap, però en canvi sí que podeu provar aquest mateix joc buscant paraules que estiguin juntes poques vegades però que hagin estat pensades abans però en canvi defugin el què una cosa que a les escoles de llengües i a les escoles d'idiomes s'ensenya molt clarament i que és riquesa verbal per defugir que és els tòpics les eh, frases, diguem, o les col·locacions, les collocations que es diu en anglès, aquelles coses que ja no volen dir res, que queden buides de sentit. Per exemple, en el llenguatge esportiu, el periodisme és extraordinari, això. El Tour de França, jornada dantesca. I diràs, home, pobre Dante Alighieri, no? Sempre una jornada, quan plou, la posen dantesca, no? O bé, no sé, a l'època franquista sabeu que la sequia sempre era pertinada sequia pertinat no? o bé hi ha una que jo li tinc la, li tinc la, la, la cosa fixada perquè és un esforç titànic carai, pobres titans allò, la cosa clara, al respecte de l'esforç titànic abans una al·lusió de, de, de l'alcaldessa la, m'havia fet pensar que potser aquells, eh, aquell esment allunyat de gent que no estudia llengües m'hi ha fet pensar mínimament perquè justament avui s'ha donat, el, o ahir es van donar la sentència del Prestige, no? Llavors, per una estranya associació mental, he recordat, quan fa 10 anys parlàvem d'ilillos, de plastilina i totes aquestes coses, eh, un episodi que va passar amb el Prestige que jo em vaig quedar relativat que no té a veure amb el senyor que parlava dels ilillos, eh, però sí amb l'episodi, no?, Uh, que jo em vaig quedar agarrativat, uh, i la meva crítica serà pel llenguatge periodístic, eh? Vull dir que seria fàcil, ara a mi, crítico polítics. No, no, jo n'exerceixo de periodista i parlo en els mitjans, i també s'ha de fer autocrítica, perquè la llengua està molt deteriorada en aquests àmbits, molt, no? I recordo amb això dels, dels llocs comuns que, com sabeu, el prestigio eh, va ser fruit d'una mala gestió tremenda, per més que diguin els jutges ara el que vulguin, no? perquè algú va prendre una decisió molt errònia que va ser allunyar el vaixell de la costa coruñesa, fotre el mar endins, no se sap per què, perquè quan va, va acabar eh, diguem patant, la cosa encara es va escampar més. Doncs bé, en aquell moment... Uh, i a més a TV3, la nostra eh, recordo que el Telenotícies va obrir dient en aquests moments l'autoritat portuària corunyesa ha llogat un remolcador i aquest remolcador està fent un esforç titànic perquè el prestí no naufragui i jo vaig pensar si és titànic naufragarà perquè si hi ha una paraula que està connotada és Titanic, que és l'única pel·lícula que tothom sap com acaba, diguem, no? Ah, és una cosa, tu vas pel carrer fent el test de Rocher, dius Titanic, la gent diu naufragi, immediat, associació immediata. Doncs ni així, tu, aquell redactor, patapam, esforç titànic. no? I vaig pensar, no n'em pa bé, diguem, què dieu per aquí, no? No anem pa bé. Els tresors lingüístics del que, eh, dels que us parlo són tresors que requereixen educar la mirada. Educar la mirada vol dir Estudiar una llengua i tornar a ser nens. Perquè tots els que sigueu aquí alumnes, i els que sou professors també, però els que sigueu alumnes, sabeu perfectament l'esforç que us costa estudiar una llengua estrangera i com arribeu a odiar els nens de 5 anys que sense cap esforç aprenen alemany en 15 dies, diguem, no? Perquè això passa. Això passa, eh? Tots hem tingut cinc anys, una hora o altra, no? I tots hem après una, i en la nostra cas segur que dues i més, perquè som una societat eh, bilingüe com a mínim i plurilingüe, no? Bé, és veritat que l'aprenentatge, diguem, des de la innocència és amb aquella alegria, però després resulta que anem creixent i la cosa es complica, les neurones, diguem, baixen, etc. Perquè eh, l'aprenentatge és tan eh, immediat? des de la immaduresa, doncs perquè hi ha un esperit interior que es fonamenta en el joc. Es fonamenta clarament en la descoberta de que el món és nou cada dia. I una de les coses que fascinen els nens, i que ens han de fascinar també com adults, i que quan estudies una llengua et tornes a trobar, és que la llengua és múltiple. No és només un instrument de comunicació sinó que també és un instrument de gaudi, un instrument, diguem, d'experimentació, un instrument d'atzar. Hi ha molts atzars lingüístics, n'hi ha d'altres que són etimològics i científics, però n'hi ha molts que són atzarosos, hi ha moltes paraules que volen dir més una cosa que l'altra, i una de les coses que fascina més els nens, i això ho haureu comprovat, són descobrir tonteries com ara, que una paraula pot ser capicua. Cuc! Cuc! Oh, un cuc que va, un cuc que torna, o radar, eh? ja és més llarg. O anilina, això ja és molt més llarg. No? O el verb castellà, reconocer, això ja és llarguíssim. No? I aleshores, aquests palíndroms, aquestes joies, veritablement joies, que han fascinat els poetes des de l'època alexandrina, són els que moltes vegades ens fan fer veure que les paraules, com deia el poeta Joan Brossa, són coses també. Les paraules també són coses, també són objectes. I aleshores, és quan descobrim, i ja aquí jo aporto la meva experiència personal, tota la meva caiguda dins de la sopa de lletres eh, de Diguem que vaig tenir de petit, la marmita on vaig caure, va ser perquè llegia un conte de Julio Cortázar i hi vaig trobar un palíndrom que deia Atale demoníaco cocaín, o medelata. I era molt important en aquell conte, perquè era una cosa diaborgui. Jo em vaig quedar allà parat, no? de dret a esquerre, esquerre... I vaig ui, ui això, què és això? I de palíndrome hi vaig començar a buscar i vaig veure que en totes les llengües n'hi havia. Aleshores, clar, allò em va a, a, a deixar absolutament fascinat. Vaig veure que en castellà la més habitual era una ximpleria, de balearroz a la zorra elevat, que ja m'explicareu què fa un pare abat donant-li arroz a una guineu, no? Però... Per mira, va va, va així això, saps? Va això. Llavors vaig estar buscant, clar, vaig veure les paraules Bifron, Roma, la ciutat de l'amor, eh? Dius, ah, molt bé, i llavors tot d'una vaig descobrir un dia la llegenda del nen amagat al Tagamanen. I sabeu quin és aquesta llegenda? Doncs, si llegiu al Tagamanen a invers, surt nen amagat. Sobre una T però llavors, com que és una rondalla, la gent et diu no, és la creu de terme que hi ha dalt de la muntanya. No? Però ja, això, tot, ràpidament, amb imaginació, tot tot va. No? I d'aquí, clar, vaig trobar un poeta eh, eh, argentí, Carlos Illesques, que deia una de les millors que conec de palíndroms, i diu, sé ver-la al revés. És a dir, que fa allò que et diu. Els anglesos deien que l'home havia parlat en palíndroms des de sempre, perquè el primer que va dir... Adam, a Eva, allà al paradís va ser "Madam, I Madam". I li va donar la mà. I clar, vaig dir, hòstia, però és extraordinari. De manera que vaig agafar i llavors vaig buscar i va ser quan vaig descobrir, i no vaig ser el primer ni l'únic, oi? Que en el nom de la nostra llengua ja tenim un missatge molt clar, perquè si llegiu català surt a l'atac i, I surt, diguem, no, no, no, no és cap invenció. Per tant, aquestes simetries que són coses que fascinen molt els nens, eh, són molt generals i generen una gran quantitat, diguem, de curiositat i de mirada, eh, diguem, no regla, no arreglada. Una mirada en el que en psicologia s'anomena pensament lateral, no? que és veure... Coses que aparentment no guarden cap relació i doncs, que de sobte en prenen una. Això és la base del coneixement interlingüístic, el pensament lateral, la capacitat de relació, i de fet és la base de la cultura. Eh? L'erudició com a acumulació té un interès relatiu i molt menys avui en l'era digital on tenim un accés a la informació molt més ràpid. El que compta és la relació entre aquesta informació, eh? com les nostres neurones es relacionen. I aleshores, clar, passen coses com ara això, una carta que em va enviar, quan jo vaig publicar el verbal, ja fa molts anys, un excel·lent professor de llengua, l'Albert Janer, amb qui ara comparteixo més, jo encara molt espantadet, diguem, com a membre de l'Institut d'Estudis Catalans, de la secció filològica, ell ja deu ser emèrit, perquè deu tenir més de 70 anys, però ja està, que quan vaig començar a publicar articles sobre joc, m'escriu i em diu, "Tes han donat mai, Marius, que en català, la cuina tradicional sempre és amb heptesíl·labs? I jo vaig dir, doncs no. I em va dir, diu, i a la seva carta deia, eh, els plats a les cartes dels nostres restaurants estan plens Diu N'hi ha de perfectes, és a dir, amb un accent a la tercera síl·laba, a més del de la setena. I em feia aquesta llista. Amanida variada, amanida catalana, botifarra amb rovellons, o. Oh, Rovellons amb botifarra, macarrons a la cassola, calamars a la romana, mandonguilles amb patates, escudella barrejada. Vaig, hòstia, tota la vida menjant eptesíl·labs i no me n'havia donat, no? Què vol dir això? O què, a què treu cap aquesta bogeria? M'hi vaig pensar, hosti, un acadèmic m'està enviant això. <risos> doncs home, treu cap a una cosa important i és que totes les llengües tenen els seus ritmes i la seva cadència. D'aquí ve la tradició poètica de cada llengua. I és veritat que en una, en una tradició lingüística hi ha molt més poesia popular, diguem, en heptesíl·lebs o en d'altres, doncs són endecasíl·lebs o, o, o poemes o formes estròfiques que, en certa mesura, congenien, vibren a la mateixa sintonia que el geni que en deien maldit, òbviament, la lingüística romàntica de la llengua. No? Les característiques d'una llengua, en el cas del català, el monosil·labisme. No és perquè sí que Pere IV va fer la famosa tirallonga dels monosíl·labs, perquè en català hi ha molt de repertori de llengua monosil·làbica, esclar, en xinès molt més, eh, encara, però vull dir que cada llengua acaba tenint la seva pròpia capacitat de generar una tradició, i això és el que en certa mesura demostra, en fets, això que ha estat dit amb tan bon sender i a la taula que és, a la mesa, que és, perquè això és una taula però també és una mesa avui, tal com estem, que és que cada llengua ens aporta, el coneixement de cada llengua, ens aporta una nova manera de mirar el món, és a dir, engrandeix el nostre bagatge cultural d'una manera exponencial, no és només que sumi, és que multiplica perquè el darrere porta associada tota una tradició. Clar, eh, davant d'això, jo ara volia eh, fer una reivindicació de l'humorisme, l'humorisme o el sentit de l'humor, eh, i invocaré, invocaré el, eh, un gran eh, jesuïta, diguem, el pare Batllori, que probablement juntament amb Martí de Riquet, però jo crec que encara més el pare Batllori va ser un dels últims homes del Renaixement que van arribar a viure fins al segle XX, diguem, no? perquè va ser, ell sí, un erudit absolut, era una mare vella, ho sabia tot dels Papa Borja i deia ho sé tot però només explico tot allò que és de cintura cap amunt, això eh? t'ho deia un jesuïta. Doncs bé, ell quan li van demanar quin era el secret de la seva longevitat, perquè ell va... Va, viure, va morir en un agenari, a més amb un cap clar i unes conferències i un domini lingüístic, ell sempre deia el mateix, perquè m'he pres la vida amb humorisme transcendent. I jo em vaig estar rumiant què hi havia allà al darrere, perquè fer, fer sentir de l'humor i fer jocs de paraules i fer, conya? diguem, molta gent em pot fer, no? i a més és molt saludable i, i penso que està molt infravalorat des d'una òptica culta. El carrer o els mitjans de comunicació potser està massa sobrevalorat, perquè a hora sembla que és una cosa és divertida i ja no és. No? Però és veritat que quan l'humorisme és transcendent eh, és una eina excel·lent per arribar a accedir a un tipus de coneixement i un tipus de mirada eh, que difícilment s'hi pot accedir per altres vies. No? Llavors, al respecte d'això, jo voldré llegir dos poemes de Fray-Lluís de León. El primer perquè vegeu com al eh, segle XVI Fray-Lluís de León en les exèquies de l'Anna d'Àustria, reina de Castella, com utilitzava els recursos de la sonoritat amb un sonet, també no tan potencial com els de que no, però com veureu, eh, un sonet amb un joc de paraules final que és eco. Eh? Que és una tradició que ve de lantiga de, dels cors grecs no? i que eh, a, a, a la tragèdia grega el feien els cors, repetir les dues últimes síl·labes de la paraula i li donar un altre sentit. No? Fa faxi aquest, aquest sonet que és una meravella, diu és, és un solet d'un pilota, eh per això, un sonet que li fa la pilota a la reina, Vull dir, això queda clar eh? també mucho a la majestad sagrada agrada que atienda quien está al cuidado dado que es el reino de acá prestado estado pues es al fin de la jornada nada. La silla real por afamada amada el más sublime el más pintado hado se ve en sepulcro encarcelado helado su gloria al fin por desechada echada el que ve lo que acá se adquiere quiere y cuanto la mayor ventura tura mire que a arreina tal sotierra tierra, tierra. Y si el que ojos hoy tuviera, viere, pondrá a un mundo en tu locura, cura, pues el que fia en bien de tierra, hierra. I dius, quina meravella, no? Molt bé. Doncs això és la part transcendent i ara ve la part de l'humorisme. Resulta que fa un cert temps eh, vaig descobrir en un llibre que Juan Benet, l'autor espanyol de Región, un gran autor, eh, havia... Em uh, diguem l'any 75 havia enviat als seus amics un poema de Fray Luis de León amb una paraula subratllada en vermell i cap més intervenció. Això és una oda la oda quinzena de Fray Luis de León uh, que està dedicada a uh, Don Pedro Porto Carrero que era un senyor diguem al qual Fray Luis li dedicava una oda però Resulta que eh, el senyor Benet la va rellegir després de la mort de l'almirall Carrero Blanco i va descobrir que 500 anys abans aquell poema era capaç de descriure oracularment allò que acabava de viure tan transcendent per a la història d'Espanya. I us llegiré el poema només i ell l'únic que va sobrallar va ser Carrero, Porque en contra Puerto Carrero, Fray Luis de ella Carrero. Dio así Fray Luis León, de León. No siempre es poderosa Carrero la maldad, ni siempre atina la envidia ponzoñosa y la fuerza sin ley que más se empina, al fin la frente inclina, que quien se opone al cielo, cuanto más alto sube, viene al suelo. Claro davant d'aquell fi aquels imatges que no reproduem perquè formen part de la nostra memòria històrica trobar-te un poema així però a mi som va excitar tant que vaig començar a buscar en la tradició de la literatura catalana diguem a veure si hi havia algun cas així i em vaig trobar un. Em vaig trobar un que us agié tot seguit que és un, eh, un poema d'en Pere Quaart a vacances pagades a 1960 que ell ja intueix el naixement del partit polític Convergència Democràtica de Catalunya. I no només això, de 10 anys abans de que existís. I no només això, sinó que ell per a l'any 60 ja intueix allò que alguns avui en dirien el gir soberanista. Faxi entre marcial, es diu la croada. Eh? És vacances pagades i li trobareu. Entre marcials i amotinats, avancen, corren, escamots convergents, centúries, legió, impetuosos, ullant-se en la carrera única, com assumits pel fat enorme de les grans ofensives o els grans èxodes notis que només hi ha dues opcions, o grans ofensives o grans èxodes. No hi ha tercera via, diguem, eh? jo, que, que consti que Pere IV això ho tenia. Molt bé. Un cop feta aquest excurs, com podeu veure absolutament gamberro, eh? per demostrar que la llengua és una font de plaer i que l'humorisme transcendent convé tenir-lo sempre ben present, eh, deixeu-me que faci exactament el mateix amb el que és la matèria primera i quotidiana d'aquest EOI que avui ens congrega amb el seu desè aniversari. És a dir, la, les llengües en contacte, és a dir, la diguem capacitat interlingüística de relació i d'aprenentatge. Hi ha una cosa extraordinària i que tothom qui ha traduït o ha estudiat llengües coneix, que són els falsos amics. Són el gran eh, engany, la gran trampa, el gran parany del traductor o, de o qui aprèn, no? Perquè, esclar, tu vas a una library i resulta que no és una llibreria, és una biblioteca. Dius, home, que ets anglesos, no? I aleshores dius, eh, eh, eh, fas, tu vas a una demonstration i et sembla que et volen demostrar alguna cosa. No, és que es manifesten, és una manifestació, no? Clar, això existeix en totes les llengües i és, molt, és, és un tema de gran interès perquè demostra que cada llengua, com dèiem, acaba fent la seva tradició, però clar, si vosaltres aneu a un restaurant portuguès us donen un plat i us pregunten si us ha agradat podeu dir feliçment espantoso perquè vol dir és increïble, boníssim però clar si t'ho diuen a tu i tots la cuinera, diguem què vol dir això, espantoso no? fi sí. El presunto és pernil, eh? Vull dir que els portuguesos amb això ja, ja ho tenen. Bé, amb això de la qüestió, diguem... I una altra cosa important a Brasil és que només arribes i ja hi ha noies que volen ligar, ligar. Vols ligar? I tu dius, home, ah, ja? Que, de, de, de què estem parlant? I vol, vol dir telefonar per telèfon. O si sigui, ligar vol dir trucar. Eh? No us animéssiu, tampoc, Sineu si aneu al Brasil. Per tant, tota aquesta qüestió dels dobles eh, o, o dels falsos amics és habitual i és una eina excel·lent per activar. No? Eh, tothom que ens hem dedicat alguna vegada a l'ensenyament de la llengua sabem que hi ha una part ferragosa i una part, eh, diguem, indefugible d'esforç, de complexitat, de, diguem, de frustració en l'estudiant de dir això no ho entendré mai, etc, etc, etc. Per tant, qualsevol eina que sigui motivadora és un tresor. I els falsos amics són tresors perquè sobretot generen ambigüitats. Ara bé, penseu que fins i tot dins d'una mateixa llengua, una llengua és un sistema de signes que eh, es compon de molts registres, com sabeu. Nos, no parlem igual amb els nostres amics, en la intimitat, diguem, eh, que deia aquell que parlava català en la intimitat, no no, no, no hi caurem per aquí. No parlem eh, en la intimitat igualment que parlem en un context formal o amb algú que no coneixem. D'això se'n diu registres de llengua. No? Ara bé, fins i tot territorialment, tota llengua té una gran varietat d'usos. Jo recordo que quan vam anar, com a literatura catalana, convidats a la fira de, del llibre de Guadalajara, Guadalajara-México, eh? no, la, la que lluny, diguem, un editor català eh, va perdre l'americana o la, la, la, va, la va perdre, no? i llavors eh, va, va anar, i, i amb una noleta que estava allà a l'hotel, la recepció tota amunt a ella, tota ben posada, i que parlava moltes llengües, mexicana, li va dir, senyorita, escutxa, és es que m'han cogido la xaqueta, no? I tots li vam dir, home no, que coger aquí és una cosa una mica lletja i tal, i tots fent-nos els set ciències, no els savis, no? I nosaltres veiem que aquella noia es va quedar blanca de marbre de carrara no? Però al costat, al botones, també reia molt, molt, molt, molt, molt més, no? I vam dir, clar, que coger, en fi, per qui no ho sàpiga, és allò que només es fa olot. Sabeu, no? Coger, eh, diguem, en, en, en castellà de Mèxic, vol dir cardà, directament, Mol bé. Doncs eh, nosaltres vam dir, no, que coger, clar, li he dit, oh, ha dit, jo m'he cogido la xaqueta, pobra noia, s'ha violentat. Diu, no, no, diu, coger, coger, lo que no sabe usted lo que quiere decir, xaqueta. I vam dir, no, què vol dir? I volia dir, ho diré una sola vegada masturbar-se. O sí, sigui, que li estava dient que m'ha cardat la palla, diguem. O alguna cosa semblant, i aquella pobra noia això ja no ho va superar, no? Clar, això és en una mateixa llengua, en un mateix sistema, però bé, en la nostra, mon pare que era de, de les Terres de Ponent, era, era de la Sagarra, pobre home, eh, teníem la sabateria a, a, a Nou Barris i de vegades, quan venia alguna valenciana, jo ja estava atent, no?, perquè la primera valenciana que va arribar allà i era l'estiu i es volia provar unes sandàlies en comptes d'unes sabates i li va dir «¿Li importa que me lleve les calces?» Mon pare es va quedar també de, de, de blanc màrbre de Carrara, perquè això vol dir, li importa que em tregui les mitges, no? Per provar-me les... Diguem, però, clar, al País Valencià són calces, llevar-se les calces, en fi. Vol dir que cada llengua sempre té aquesta eh, dicotomia. Ara bé, en la qüestió d'interlingüística, doncs la cosa encara eh, s'extrema. Jo recordo, i, i ho he explicat més d'una vegada, que quan feia filologia anglesa, molts amics anglòfons que venien a visitar-me Uh, i, i, i tot plegat, sempre m'acabaven preguntant pel cementiri de Barcelona no? I, i em deien, però és que el cementiri és molt important jo deia, no sé, deia, sí, va, en fin, n'hi ha més d'un, però quina guia t'has llegit Diu, no, no", i llavors m'ho explicaven jo, no, no, és que al centre he vist un munt d'autobusos blaus no? Diguem hi havia molts, molts, molts autobusos que anaven a l'aeroport i després d'altres que anaven al cementiri i jo dic, molts? El cementiri? Jo no n'estava no, no, no assabentat. I llavors fins que vaig anar al centre me'n vaig adonar, l'Ajuntament de Barcelona durant una època, ara ja no, havia posat uns autobusos turístics que se'n deien el tombus, que era l'autobús per anar a fer el tomb, per anar a tombar però eren, clar, estaven rotulats tots en anglès perquè era de quedar al turisme deia, Welcome to Barcelona, uh, Shopping Line i Tom Bash que per un anglès és l'autobús que et porta a la tomba no? de la qual cosa ells deduïen que era el del Airport Bash i Tom Bash no? i deien, collons, sí que, van, sí que aneu al cementiri els catalans la cosa se'm complicava quan me els enduia de passeig, agafàvem el cotxe i sortíem en direcció a la carretera Puigcerdà, que ara ja no sé com se diu, però, de però allà a l'alçada de la Garriga, molt a prop encara de Barcelona, passàvem, i encara em sembla que encara hi és, i jo li he fet molta propaganda, però explico, però no m'hi ha aturat mai a menjar, eh? un restaurant de cuina catalana, d'aquesta cuina abundosa, poc elaborada, però de brasa, diguem. Allò, un restaurant al qual has d'anar, no sé si portes un parell de mesos fent vaga de fam, posem per cas i et vols refer, no? Que es diu Can Fart, que tu ja veus pel nom que allà no passaràs gana. Però, clar, tornàvem a passar amb els anglesos allà i, esclar, els tios vinc a riure per sota el nas i llavors la pregunta era «és es que els catalans teniu algun costum especial havent menjat...» Eh, home, si ens agradat, felicitem a la cuina, no? però què, què vol dir això? No perquè? Llavors, com que els meus amics sempre eren il·lustrats i s'informaven sobre les cultures, deien, no, perquè sabut és que en el món àrab, diguem, si un àpat agradat, és de bon to fer un rot. És que els catalans feu alguna altra cosa? Fins que m'hi vaig fixar, i és obvi, que Can Fart... En català vol dir casa d'algú que et deixarà ben tip, però en anglès, can, ja sabeu que, sobretot des que Obama ho va popularitzar, yes we can, tothom ho sap, ho sap, la meva àvia, diguem, ho sabria, si fos viva ho sabria, diguem, morta i tot potser ho sap, perquè Obama arriba amb l'esnouden i ja es veu que arriben a tot arreu, no? I deia, can vol dir pots, però és que fot és un verb que direm una sola vegada també, però és indefugible. Tu fot en anglès vol dir tirar-se pets, de manera que ells, quan passaven per allà, veien restaurant, et pots tirar pets. I seguit feien deduccions culturals perquè, com que tenien en context, em deien yeah, We know that Catalan culture is quite scatological. You know, you... cagané, cagatió. I apa, i bueno, fins aquí hem arribat, no? Ja no passem tampoc d'aquí. La cosa, la cosa succeeix amb totes les lleis i segur que tots els que teniu contacte amb més d'una i de dues i de tres de llengües us n'heu trobat moltíssimes. I algunes són extraordinàries, ja no m'estendré per aquí, però només en diré una que em van explicar un grup de gironins que havien estat de vacances a l'Àfrica eh, i que estaven de safari a Kènia, directament, un grup, i que havien llogat dos guies que parlaven suahili, no? o suahili, com se n'hagi de dir. A mi em van swahili, suahili, doncs jo suahili, però em sona estrany. Eh? En, en tot cas, jo no en sé, de suahili, no? però aquí és la llengua, eh, diguem la interlingua africana, tot pagat. Resulta que aquests gironins eh, eren molt amants d'en Lluís Llach i portaven música, de manera que els, els CDs i no sé què, com que feien molts quilòmetres, i hi fotien. Bé, i doncs ells notaven que sempre que sonava l'estaca, el conductor i el seu company coi, uns fars de riure que es feien, i ah, per sota el nas, conduït, segur que tomba, ells vingui a riure, i van pensar, hòstia, a veure què està passant aquí, hi ha alguna cosa patriòtica que no sapiguem, o antipatriòtica, o què, què, què succeeix? Molt bé, van descobrir-ho, i en un moment d'intimitat els hi van explicar que en Suajili, tomba vol dir cardo. Cardo de Cardà, com a olot, eh, vull dir. De manera que, és clar ells veien que tot aquell grup de catalans cantava amb aquell entusiasme i deien «Hòstia, quina cosa...» Vull dir, això de Catalunya deu ser una orgia perpètua, no? Perquè aquí hi ha les cançons i amb aquest entusiasme... En fi, com podeu veure, en el lloc on menys us ho podeu imaginar, sempre us podeu trobar alguna mena de sorpresa, un tresor ocult que us pot ajudar, a part de fer-vos un tip de riure, es pot ajudar a reflexionar, que és l'important, no? I reflexionar el que ens ha de portar en primer lloc és que la millor manera de vèncer el fanatisme és justament a través de la capacitat de comprendre l'altre, de posar-se a la pell de l'altre. I la millor manera de posar-se a la pell de l'altre és comprendre, ni que sigui mínimament, la seva llengua o una altra llengua que sigui diferent de la nostra i que, no ens, i que ens posi en qüestió el nostre concepte de normalitat, que de vegades és, és normal tot allò que és exactament el mateix que veig quan em miro a mi al mirall. Doncs no, no és així, diguem, eh? la qüestió s'eixampla. Llavors, jugant-hi, el millor jugar-hi és la millor manera de, de conèixer una llengua. La capacitat, aquesta empàtica de posar-se a la pell d'algú altre, que en anglès diuen posar-se les sabates d'algú altre, put in some one's shoes. Nosaltres diem a la pell, ells a les sabates, també són, poden ser de pell, també estan dient el mateix concepte, però ja veieu que, que és una altra, un, una altra visió. És un gran antídot al fanatisme. Per tant, les societats monolingües tendeixen al pensament únic, i les societats que són interlingües no tenen aquest problema. Eh, això fins i tot val per la capacitat que té la mateixa llengua d'evolucionar. Us deia abans que la llengua és, el mestre Coromines ho va dir, un dels eh, arxius de memòria històrica més importants que hi ha. Jo ara us en posaré un parell d'exemples perquè vegeu, no? donem corda. Els rellotges. Ja fa anys que no en donem, però encara entenem què vol dir d'una corda. No? Això ens porta cap a un lloc. Agafem un taxi i ens cobren la baixada de bandera. Què és la baixada de bandera? Bé, allò que et cobra un taxista per no dur en lloc. Només hi puges i ja, ja la baixada de bandera. Què què era això? Això era una descripció d'una realitat. Quan els taxímetres duien una bandera, que deia libre, llavors, pum, baixava i allò començava a córrer. Avui en dia tots són botons, no n'hi ha cap de bandera, però encara... En diem així i te la cobren, eh? Diguem, la baixada de bandera. Rodem pel·lícules, un rodatge, un rodatge l'era digital, no roda res, eh? ja no roda res i el rodatge romandrà i romandrà i aquí hi ha memòria històrica, eh? vull dir, aquí hi ha informació. Uh, la qüestió aquesta de uh, tirar de la cadena, que mon àvia em tenia absolutament... <ríe> això. Nen, quan acabis el lavabo, tira de la cadena! Si li veu un nen d'avui, pot ser que us pregunti quina cadena, no perquè tots són palanques, botons, en fi, alguns són automàtics, però encara tirem de la cadena, no? Jo convisc amb una mestra de fa uns quants anys i he detectat que en el món de l'ensenyament la gent arriba molt cansada els divendres. No sé si en d'altres móns jo estic cansat sempre, ja, de natural, però, però en fi, no tinc una, una pauta. En canvi, al món de l'ensenyament, els divendres, s'arriba molt. I sovint sento en aquells ambients de dir «Oi, és que estic a punt de que s'enfonguin els ploms». Això ho diuen molt. Clar, això, a casa... Com a mínima casa, però jo diria que en general que em fa d'anys que no n'hi ha de ploms. Ara hi ha una cosa que en diuen el diferencial, no? que quan no sé què passa salta, el dif... no es fon, salta. Però jo no he sentit mai ningú encara que diu «ai, és divendres, estic a punt de que em salti el diferencial». No? I es veu que no. Vol dir, vol dir que quan estem parlant estem evocant un, tot un context. Una llengua és molt més que unes paraules, una llengua és una història, eh? és una cultura que l'envolta. De fet, no fa gaire, vaig xuetar la pota fins a l'Angonal pràcticament perquè vaig llegir el diari que a Montjuïc, el Montjuïc barceloní, de la mitja del meu poble de llavall, feien una fira de singles. I jo que ja tinc una edat, no tinc 28 o 29 com tots vosaltres i no hi ha una edat. I encara tinc toca discos, vaig pensar, "Calla, que anirem a comprar discos, no?" I m'hi vaig presentar i vaig que no, que no, que no, que, que allò era una altra cosa. Avui en dia un single, eres un solter, eh? una fira per solter, solter amb un cert poder adquisitiu, eh? perquè si no ets un conco i no et vol ni cristo. Eh? Atenció que per ser single vol dir que has d'anar... Continu... Allà hi havia de tot, fins i tot alguns, uns creuers, perquè... Els singles, de tant en tant, juguin algun partit de dobles, també. No? Clar, això, això ja es comprèn. Però de discos no n'hi havia cap. Què hi havia hagut aquí? Una substitució d'un terme que, aparentment, havia dimitit, no? havia desaparegut. desaparegut. Però eh, això indica alguna cosa, també. Indica un temps. Fixeu-vos que això passa molt amb les monedes. Nosaltres parlem de... Duros a, duros a quatre pessetes, la pela és la pela, un sopar de duro, he sentit ningú que digui l'euro és l'euro. No, no, la pela és la pela. No? I dius, fixeu-vos que euro dius, aquest tio és un passatero. Un aurero? No, l'únic derivat que hi ha quallat de l'euro, i això no és banal, és milaurista. Fixeu-vos-hi, també... Està parlant d'un temps d'un país que cantava aquell, no? És a dir, la llengua en tot moment té aquesta capacitat d'adaptar-se a la realitat, de fer-ne relat, perquè és la nostra eina per referir-nos-hi, i a més a més de... Portar i transmetre. Per això és tan important mantenir les llengües. Per això és tan dramàtic que a finals del segle XXI es calcula que la meitat de les 5.000 llengües que hi ha al món hauran desaparegut. No és el cas del català. Eh? No és el cas del català. Parlem de llengües doncs, eh, amb uns parlants, amb uns nuclis molt petits. No? Però clar, aquesta diversitat, es parla molt de la diversitat,m biològica, que és molt lluable oi? o zoològica i segur que, que, que s'ha de preservar però la diversitat lingüística i la diversitat cultural també és, és un intangible, això és un gran tresor només us posaré un exemple digne de EOI diguem, eh? que segur que heu tingut en algun moment a classe perquè arribeu a capir de què parlem no? quan parlem de la llengua entesa com a arxiu de memòria històrica eh, sabreu que en anglès les bèsties tenen un nom quan són vives i la seva carn, és a dir, quan són mortes, en tenen una altra. És a dir, un porc, mentre és viu, és un pic. Quan és mort, les llonses, diguem, és, un, és carn de porc, com en català però amb K. I això succeeix, ox és un bou, beef és la carn de bou, beef stick, beef stick, normalment amb patates. No? Doncs això passa amb tot, amb tot el bestiar i direu, Curiosos, aquests anglesos, no? Potser haureu dit, hosti, mira que, que, que compliquen, eh? ara, he de, he de saber si han assassinat el porc per veure com li he de dir. Doncs bé, això és un fet de memòria històrica que ens remet, no al 1714, no, al 1066, segle 11. Norman Conquest, la conquesta dels normans que arriben a la Gran Bretanya i que topen i envaeixen un país, uns pobles anglosaxons. Els vençuts parlen llengua d'origen saxó, com pic, com ox, com chicken. Els vencedors parlen una llengua, els normans, d'origen llatí, com porc, com bif, com, com bou, etc. Qui creieu que després del 1066 continua en contacte amb el bestiar? Els saxons. Qui creieu que es fot les llonses a la taula dels castells? Els conqueridors. Una lliçó d'història en una qüestió lingüística quotidiana de mil anys. Imagineu-vos-en si en té de transcendència. Uh, Anem cap a la part final, eh, eh, una mica diguem també en, en la qüestió del, que ja he fet èmfasi, que sempre és distreta i interessant, de veure això dels dobles sentits. No? Clar, de dobles sentits n'hi ha dues menes, els que es fan per error i els que es fan volent. Diguem. Quan un comissari europeu li diu el word, that's rubbish, no, li, diu volent, diguem, eh, li diu volent, que eh, sabeu que rubbish és una paraula Sí, pot ser gruixolat, però de, de, de baixa intensitat. Eh? Vol dir escombraries, deixalles, però també pot voler dir ximplaries, bestieses. No? Bé. Eh, de vegades ens equivoquem i de vegades els fem inconscientment. Jo ara us em vull posar dos, un exemple en català i un en castellà, eh, un, de eh, tots dos un de conscient i un de inconscient. No? L'inconscient me'l vaig trobar jo a la fira del llibre d'Abreng, de a Mora d'Ebre. Jo hi vaig anar ja fa uns anys com a autor convidat i l'organització havia disposat com un lector jove, un adolescent, de 16 anys, em fes preguntes o m'entrevistés. Era un noi bastant tímid, com pertocava, ple de grans, tota la cara, uah, vermella, com un adolescent energètic, però molt lector, allò que, que em parlava de vostè, que jo li vaig dir, calla't, home, pregúnta'm de tu, que em fas vell i aquelles coses, i va anar molt bé. Llavors, eh, aquella conversa va acabar amb l'última pregunta que em va fer va ser i si em, permet, si em permets, perdó, no sé què, d'on treus la imaginació per fer tants jocs de paraules i els enigmes i els, els morts encreuats i, i tal. Jo li anava a dir el que dic sempre i el que crec fermament que eh, eh, jo sóc un descobridor de tresors, però que els tresors ja hi són el llenguatge és com una selva i els escriptors en som exploradors després vestim una obra literària i aquí sí que som arquitectes o artífecs però quan eh, estem imbuint-nos i el que estem és explorant, no? I li volia fer una explicació teòrica fins que em vaig tombar i així com avui aquí al darrere tenim Escola Oficial d'Idiomes EOI Figueres allà hi teníem el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que era qui devia diguem, promoure o, o ajudar el, el certamen que hi havia posat l'eslògan eh, de foment de la lectura que en aquells moments eh, hi havia i l'eslògan en qüestió era, deia literalment, llegir ens fa més grans. I jo me'l vaig quedar mirant a la cara, diguem, em vaig tornar a tombar a mirar al darrere i vaig dir vols que t'expliqui d'on m'inspiro per fer jocs de paraules? D'on? Mira això. I llavors li pregunto, tu deus llegir molt, oi? se'ls va posar vermell com un perdigot i on vaig posar també vermell vaig dir, oh, no. i vaig intentar reconduir la situació com per dir no m'estic rient de tu sinó amb tu, acostar acostar, reconec que la transgressió sempre et pot però més enllà ho hem salvar com ho vam poder, pobre noi encara se'n deuen recordar però jo vaig pensar, la persona, el creatiu, qui fos, a qui li van encarregar aquest eslògan mai de la vida, però és que ni, cal, ni, que, ni, ni que li donéssin tot l'hora del món, no s'hauria pogut imaginar un context en el qual la seva frase, que és una frase, de més, neta, clara, sense cap voluntat, vull dir, ja sembla una pregunta de referèndum, eh? vull dir neta i clara, no, no, no té cap dubte, no hi ha ambigüitat, no? una cosa, doncs va, i, i hi ha un doble sentit, com es podia imaginar un context en el qual allò volgués dir una altra cosa, que aquells grans fossin els grans d'un nano. I m'hi vaig trobar i no, no me'n vaig poder estar, no? Per tant, clar, és, és involuntari totalment, però imagineu-vos si n'hi ha altres horts ocults i els que hi ha per descobrir, no? Eh, en fi, que podeu descobrir d'aquí cinc minuts, no? L'altra és volguda. En aquest mateix estil, li van colar un gol a una, aquesta sí que l'haurem d'esmentar, una política en actiu, però, en fi, que no és aquesta comunitat, l'haurem d'esmentar, perquè tots la coneixem i, si no, no s'entendria, esperant seguir-ne. Eh? La senyora Esperanza Aguirre, quan era presidenta de la Comunitat de Madrid, va tenir un conflicte amb Telemadrid, concretament amb els treballadors de Telemadrid, que l'acusaven d'una cosa que no han fet mai, mai eh? amb, una, amb, una, amb una tele autonòmica que vol dir manipular-la, diguem Passava això, una cosa que passava al Canal nou també es veu, eh? es veu que diuen ara. Doncs bé, la qüestió és que Telemadrid van tenir un conflicte amb el comitè d'empresa per raons diverses i, en fi, li van, li van parar un parany extraordinari que no se'n va donar però que va portar una certa, diguem, rebombori. No? Resulta que el mateix canal, Telemadrid va fer un vídeo d'aquests d'autobombo que mostrant les seves pròpies estrelles, no? el Saïd de el, no sé els que fossin del seu moment, sortien per llocs diversos de Madrid amb un mirall. Sonava l'horrit de fons, like a mirror, eh? una cosa guai, molt molt tele, tele clàssica. No? I llavors eh, hi havia d'haver un, un reforç com per dir eh, la, la tele que reflecteix... No? El que la societat que vol mostrar, un missatge clar. I es veu que l'eslògan final que deia una veu i sortia escrit al final d'aquesta petita autopromoció havia de dir Telemadrid, reflejo de lo que somos. Però algú des de la creativitat li va dir no, home, no, és es que és millor perquè on que és lurrit i hi ha un mirror, no reflejo, no, posem-li espejo de lo que somos. No? I clar, home, magnífic, i ho van posar. I va sortir l'anunci, va sortir l'anunci, fins que al cap de 48 hores, que ja el van retirar, perquè ja es van donar de la, de la trampa, allò et matia una doble lectura, que deia, Telemadrid, SP jode lo que somos. Clar, i jo vaig sentir per la SER la cap de comunicació havent de fer-se la tonta que la van acomiadar igualment, no? però jo crec que en fi, estava clar que allò no... I dient no, no nos dimos cuenta. passaeu muchas reunions, en fi, una cosa clarament clarament eh, eh, impossible. No? En aquest àmbit, eh, en aquest àmbit i per, i per acabar, jo vull reivindicar l'error també. I des d'una escola i des d'una escola de llengua eh, convé, i us ho dic com a acadèmic, eh? atenció, us ho dic com a membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. L'error és imprescindible perquè valorem la correcció. És clau que posem al capdavant la correcció lingüística, naturalment, no em sentireu defensar cap altra cosa, però el que no podem és demonitzar l'error en el sentit de fer-ne tabú perquè aleshores li fem un flac servei a la capacitat de la llengua per evolucionar amb això que dèiem, no? amb, amb el món, amb l'evolució natural de la societat. Jo recordo que a Catalunya Ràdio un redactor jove, eh, un becari, probablement va anar lingüista, molt, molt, molt, molt atribulat abans que estava acabant, escolta, en català vertader es pot dir? Es pot dir vertader el lingüista va dir, home, Bertader és millor dir veritable, però en llenguatge matemàtic, Bertader ve de verites, Bertader i fals. Sí, home, va, sí, es pot dir. Al cap de tres minuts va sentir pel butlletí. Aquest matí s'ha localitzat un cadàver, al Bertader de Castelldefels. <sum> Volem dir abocador, però clar, ell de Bertader o Bertader, ja deu ser així català, això. Clar, a veure, com gestionar una cosa d'aquestes? Subratllar-la? fer un tip de riure i aquest noi no l'ha tornat, el Bartadé no l'ha tornat a fer. El millor és fer un positiu, no? Per què? Perquè resulta que l evolució de la llengua n'és farcida d'errors. Perquè la llengua, les llengües, com ha quedat clar, no és que siguin espejo, però són reflex del que som i del que diem. I nosaltres, com sabem, els que cada matí ens mirem al mirall o per afeitar nos o per maquillar-nos o per el que sigui que ens mirem, per treure les llaganyes, perfectes no ho som. I, per tant, la llengua tampoc ho és. I no és bo pretendre que ho sigui perquè, alhora, això voldria dir que és artificial, artificiosa, allunyada d'un ús que generaria després una diguem, gairebé una, una contradicció eh? com, com la llengua burocràtica o el burocratès que diuen en italià no? que, que hi ha una llengua que és pels advocats només i està allunyada de la realitat però un poeta no escriu en burocratès i la, la, la llengua viva diguem, i el teatre i la, i la capacitat de, de relacionar-se amb la gent es fa amb la llengua viva no? per tant cal no demonitzar els errors no? jo el respecte d'això sempre recordo quan va morir el Terence Moix jo no és que l'hagués tractat gaire, però hi havia tingut un, un, alguna vegada algun tracte i va coincidir que estava en el centre de, de Barcelona i vaig entrar a l'Ajuntament de Barcelona a veure la capella ardent. La capella ardent del Terensi era contradictòria, i us ho he d'explicar per posar-vos en context, perquè ell havia deixat, sabia que es moria, diguem, ja feia temps, no, no va deixar de fumar mai, tenia un enfisema pulmonar, i havia deixat la llista de músiques que havien de sonar. No? I clar, allà hi havia els seus amics, els amics de De Vol, Benet i Jornet, en fi, la seva generació i tal, mig plorosos, però li van fer cas i la llista de música és la que podríeu triar qualsevol de vosaltres per una festa de Carnaval, perquè concretament quan jo vaig entrar allà en una sala de vella sonava, ai bo, ai bo, nos vamos... I tal, no? que dius, bé. bé, en aquest context, una iaia, d'allà del barri gòtic, de, de, del barri xino, que és d'on era el Terence Simó, això que ara en diuen el Raval perquè els pisos han pujat de preu, diguem. No? Però, però en fi, de, de la, la zona més degradada en aquells moments de Barcelona, que era que l'havia vist créixer de petit, va i la sento que diu. Ai, el Ramon, el Ramonet, el Ramonet, mira que ha arribat a ser important que fins i tot li han fet un enterro de corpore en su punto. Clar, la dona volia dir de corpore insepulto, que vol dir de cos present, no? però això del llatinisme la va superar i va dir en supunto. I en supunto punto estava, eh, el Terence, perquè allò els morts els deixen impecable, estava tot ben arreglat i tot. No? Clar, davant d'això, jo recordo que en aquella època, des d'un portal que jo fa mil anys que, que corro, que es diu Barbalia, barbalia.com, eh, que és un lloc de, de trobada i de joc verbal i tot, vaig eh, fer una proposta de dir home, aquests errors que de vegades són falses etimologies o que tots hem tingut algú a la família que atrevoca paraules o que diu coses malament, a veure si algú... I vaig posar aquest exemple, que era el que va ser el detonant, però alhora em vaig posar un parell de, de mon àvia que va ser que gràcies amb ell escric en català, diguem que va ser el meu coixí sonor quan era nen, de, de, que era de Vilanova i la Geltrú i era totalment analfabeta i gairebé monolingüa. No? Només parlava català perquè el seu castellà era com de, de la trinca quan deia que hi calquil·lar sillas. No? La qüestió és que mon àvia deia que a Vilanova hi havia una cooperativa ella anava a comprar i ella anava la comprativa. Perquè què anava a fer sinó? No? A comprar. Per tant, i el cinematògraf, que li va costar un ou d'aprendre-s'ho, ell s'ho va prendre i deia vaig a la sínia d'en que és un cinematògrafo, cine en fi, una cosa complexa eh? bé, vaig posar un parell i una de popular que potser coneixereu, de que la gasosa la gent li diu graciosa jo sempre he sostingut que com que pica fa gràcia, en sí. fi, qüestió una qüestió així, és a dir d'aquesta de, mena d'errors, de caire popular que, que han trajat bé, us asseguro us asseguro que va ser una de les setmanes amb més participació d'arreu dels països catalans, eh? perquè hi havia molta gent del País Valencià, una brutalitat. No? I eh, voldria, eh, ja per anar acabant, acabar amb alguns d'aquests exemples d'errors que em feien pensar en mon àvia, però alhora em feien pensar que la història de les llengües estan plenes de confusions i de mals entesos, no? perquè la patata és un error. Això com a titular seria important, eh? però, però bé, la patata, en realitat, com sabeu, va de, és un tubercle que va vindre d'Amèrica, però quan va vindre era només menjar pel bestiar, i en realitat era la papa, com encara és a Argentina. I eh, hi havia, es va barrejar amb batata, que és el moniato, diguem, no? I llavors d'aquesta barreja de, batata i batata, de papa i batata va sortir patata que no existia i, i em vam dir així i els anglesos potato francesos no? que són molt seus, són pomes de terra com sabeu, això és un altre tema però eh, en fi, la patata és un error i en canvi forma part del nostre bagatge i això totes les llengües en són plenes no? doncs bé, amb aquests que, que vull acabar són els que va enviar eh, la, un xiquet de, de valls bé, xiquet, no sé si és casteller, vull dir un noi que de valls, diguem, això ho deia i deia, ma mare és una heroïna, és famosa tot el barri per a les seves trabocades de paraules, no? I ens va fer el top ten, no? Una mica, i va guanyar per aclamació, li vam donar el premi, que eren llibres i això, vam comprar, i, i algunes deia, per exemple, diu, aquest matí, nen, he anat a Cal bravo pel Capravo, eh? I he demanat formatge del semental i tothom s'ha posat a riure. Va referia a l'emental, oi? Però sa, la dona va, va anar una mica més enllà. Un altre deia «Nen, córre, que encara perdràs l'autobús i hauràs de fer autostop!» Que aquest millora l'original, eh? Perquè fer autostop vol dir cridar l'altostop i autobús. Ja és com un plaonasme, no? Un altre, aquest ja entranyable de la gent gran i tot això, veient un reportatge a la tele sobre el Capone i no sé què. Diu, aquest el Capone que va ser un hàmster de debò? Però que gangster no, no, no ho tenia clar, no? Una altra qüestió parlava també de la declaració d'agenda en comptes d'agenda, d'agenda, una declaració d'agenda que dius, en fi, de vegades, oi, passa. Uh, una, també que em va cridar bastant l'atenció, era dir uh, nena, no agafis el censor que, que, que, que agafaràs gastrofòbia volem dir claustrofòbia a l'ascensor no? que claustrofòbia després he descobert que és un mal que tenen molts professors no? que, que tenen fòbia als claustres no? que, de tant reunir-se però bé, en aquest cas era a un lloc tancat no? Sí, una, una de molt actual també, eh, per la cosa ravish diguem, és que eh, hi havia, eh, però aquest jo, a mi em sona que jo l'he sentit i l'he dit moltes vegades, però la senyora ho va dir eh, o el seu fill va dir-ho diu sí <laughs> diu que, escolta, la filla dels l'envies, diu que és molt intel·ligenta eh? ara mateix, diu, és Europa fent amb una beca orgasmos <laughs> l'orgasme segur que s'estudia amb molt de guste. Eh? això no hi ha cap dubte, no? I l'últim que deia, tot això que dius, nen, tot això que dius són vaginades, nen, vaginades. En definitiva, en definitiva, l'error forma part de la transmissió de la llengua. La història de la llengua n'és plena de malentesos i en aquestes ambigüetats, en aquests territoris que de vegades ens poden fer sentir insegurs una mica, és on hi ha la riquesa, és on són els tresors. Perquè no ens hem d'acostar a una llengua, per, per bé que la coneguem poc, amb una mentalitat matemàtica, com la que podria mostrar el Ferran Sunyer, d'aïllar-la eh, en el sentit de buscar un llenguatge unívoc. Eh? Això és l'àlgebra. Però les llengües, la, la, la comunicació verbal, és com anar amb vaixell, diguem, que no s'atura, té la capacitat de reinventar-se cada matí. I això el fa viu, el fa ric. Una llengua som els seus parlants. I com més llengües parlem, com ha estat dit, més ens enriquim, més tenim capacitat de créixer, de comunicar-nos, però també de crear nous sentits i de comprendre una cosa tan complexa com això que anomenem realitat. Per tant, és per mi un veritable plaer ser dins d'un EOI, al qual m'han dit que després tindreu foà <ríe> Moltes gràcies ans d'anar a menjar fua que no n'hi ha... No, si algú vol fer una pregunta o en algun dels eh, convidats avui o algú vol posar a prova al Màrius amb un enigma, tenim, <ríe> tenim un micròfon eh, inalàbric allà donc que ettxequi la mal i passarem el micro i Ningú s'atreveix amb el Màrius. <ríe> sí, sí. Home, jo crec, crec, crec que és una oportunitat, Perdó, crec, crec que és una oportunitat doncs, per dir-li si pot venir un altre dia i parlar ben bé, a presentar el llibre, ha vingut, eh? un museu de Juguet ha vingut, sí. però pot tornar a venir un altre dia aquí a l'escola i presentar el llibre de Ferran Sunyer i Balaguer Sí, el, vaig presentar-lo, es diu Plans de futur, va, va ser la novel·la del Premi Sant Jordi l'any passat i la presentació a Figueres va ser al Museu eh, del Joguet, que hi va venir un descendent d'en Joan Carbona, que de, de la família Carbona i tot, eh, va ser va, força interessant. Carbona, que havia estat alcalde de Figueres eh, i era l'avi diguem, de, de les cosines del, del Ferran Sunyer, no? Bé, ara seria llarg entrar-hi, però, però jo m'hi brindo, eh, si convé, sí. a fer-ne una altra. Eh? Sí, en farem una altra, eh, que sempre, sempre porta gent, en Marius, i ens explicarà la, la família d'en Ferran Sunyer, que eren d'aquí... Sí, -ho, -ho. Home, home, això... <ríe> doncs, eh, el que passa és que ara vi la Joan, la Masia, el Mas, diguem ja no està visitant visitable perquè és d'algú que li dona usos recreatius, o sigui que hi fa banquets i aquestes coses. Eh? No, ell ho va deixar, elles ho van deixar l'Institut d'Estudis Catalans. L'Institut d'Estudis Catalans va fer la Fundació Ferran Sunyer, que existeix i dona des de fa 25 anys premis a un premi internacional matemàtic i unes beques, i eh, tot això ho fa amb els diners de la venda d'aquesta masia que va ser el model com, com la Fundació Nobel. Eh? És a dir, no, no, no, el que passa és que la dimensió és petita, els premis de matemàtiques són a nivell internacional, però d'una difusió restringida, oi? Però no, no, no, gràcies a elles, no a ell, sinó gràcies a les dues cosines, s'ha pogut preservar la memòria i aquesta fundació va suscitar que s'escriguís l'any 94 una biografia de l'Antoni Malet en la qual jo em vaig documentar fonamentalment a part de parlar amb més gent vol dir que no, no, el seu llegat no, no, no ha quedat eh, diguem malbaratat, el que passa és que òbviament les matemàtiques convindran amb mi que no són una ciència de masses eh? Vull dir eh, eh, només es conec eh, ni de masses ni, ni de massa pocs però sí. <ríe> però oi? Doncs gràcies a tots per haver vingut i a la gent de la taula també